Nu este vorba doar de îndurare aici, ci și de o iertare bogată pentru toate păcatele tale și pentru toate nelegiuirile tale, oricât de mari și de numeroase ar putea fi. Dar pentru a obține această importantă binecuvântare, trebuie să întorci spatele căilor tale păcătoase și gândurilor tale rele și să te întorci la Domnul gloriei și vieții. El este gata să te primească cu porții mari de har, Însoțite de cele mai bune promisiuni, cea mai mare dintre ele, fiind că păcatele tale nu vor mai fi amintite. Ezechiel 18, cu 22 Ridică-te, deci, din letargia ta și aruncă-te la picioarele lui Iisus. Apelează la ajutorul lui puternic pentru a fi salvat din păcatele tale. Pledează înaintea lui cu propria sa promisiune, anume că nimeni, oricât de mare ar fi vina lui, Nimeni nu va fi respins, nimeni din cei care vin la Dumnezeu prin el. Nu-i poți aduce o onoare mai mare decât să vii la el. Oricât de păcătos ai fi și să crezi în cuvântul lui, care afirmă că acela care crede și se botează va fi mântuit. Crede atunci și vei fi mântuit, dar amintește-ți de asemenea că acela care nu crede va fi condamnat. Marcu 16 cu 16 Imploră pe Domnul să-ți dea influența Duhului Sfânt pentru a te convinge de păcat, să-ți înnoiască sufletul și atunci, doar atunci, vei simți nevoia după Mântuitorul și vei învăța să prețuiești valoarea Lui, care este mai scump decât întreaga lume.